Розділ 6. А чоловік досі незграбно мостився за прилавком. У нього там було лише два фути вільного простору, і цього точно було замало. Він був схожим на ричара за зростом та вагою, проте виглядав трохи повільнішим та огряднішим. Одягнутий він був у сорочку завбільшки з цирковий намет, поас на штанах був защеплений неймовірно низько, а живіт нагадував своїми розмірами литаври. Обличчя в нього було блідим, а волосся безбарвним. На стіні, просто за його правим плечем, висів телефон. Не антикваріат із номерним диском та закрученим дротом, а сучасний бездротовий телефон із прикрученою до стіни підставкою та слухавкою, яка знаходилася на важелі. Досить зручно для того, щоб набирати номер на осліп, і ось телефон уже був у його долоні, готовий до швидкого набору або набору на швидкості. На підставці до телефону було пластикове віконце з десятьма кнопками. П'ять із них були позначеними, а інші п'ять – ні. Позначки, мабуть, відмічали покупців, яким чолов'яга продавав запчастини. Лінії допомоги для технічної консультації, можливо, або номери підтримки споживачів. Чоловік запитав. Я можу вам чимось допомогти? Ричард відповів. Хіба ми зустрічалися раніше? Думаю, ні. Я майже певний, що я б цього не забув. А все ж, коли я вперше увійшов сюди, ви підстрибнули так високо, що майже вдарилися головою об стелю. Чому? Я впізнав вас зі старих фото. Яких іще старих фото? З Пенсильванського університету, випуск 86-го. Я не настільки розумний, щоб відвідувати Пенсильванський університет. Ви займалися футболом. Ви були тим захисником, про якого говорили на кожному кроці. Про вас писали в газетах. На той час я уважно стежив за такими новинами. Та й досі стежу, якщо чесно. Звісно. Ви постаріли. Сподіваюсь, ви не образитесь на мої слова. Ви зробили телефонний дзвінок. Коли? Коли побачили мене минулого разу? Для чого б я це робив? Я бачив, як ваша рука потягнулась до телефону. Можливо, він саме тоді дзвонив. Він увесь час тільки й робить, що дзвонить. Одні хочуть те, Інші хочуть це. Ричард кивнув. Чи чув би він, якби дійсно в ту мить дзвонив телефон? Мабуть, ні. Двері були зачинені, телефон тут електронний, із можливістю регулювати звук, і, можливо, його налаштували на низьку гучність, лише на невелику територію. Особливо, якщо він дзвонив увесь час. Просто біля вуха продавця. Гучні дзвінки могли справді бути надокучливими. Ричард запитав. «Яка ваша теорія щодо назви міста?» Чоловік перепитав. «Моя що? Чому це місце називається материним спочинком?» «Сер, я не маю жодного уявлення. По всій країні є містечка з дивними назвами. Ми не виняток». Я ні в чому вас не звинувачую. Мене цікавить історія. Я не чув жодної історії. Ричард знову кивнув. Він сказав. Бажаю вам приємного дня. Вам також, сер. І вітаю вас із поверненням. Якщо ви не маєте нічого проти моїх слів, Ричер протиснувся з крамниці на двір та якусь хвилину просто стояв під сонячними променями. Ричар поспілкувався ще з 12ма продавцями, тобто з 13ма в сумі, а це означало, що він отримав уже 14 різних версій, включно з версією офіціанта Каї. Одностайності в їхніх словах не було. Вісім із цих думок узагалі важко було назвати думками. Бо це були здебільшого знизування плечима та бездумні погляди, які супроводжувалися спільним бажанням захистити себе. По всій країні є містечка з дивними назвами. Чого дивуватися материнному спочинку в країні, де містечка називаються Чому і Чому Бені, і Випадкове та Незвичне, і Санта-Клаус, і Безіменне, і Занудне, і Сиротрус, і Правда чи Брехня, і Мавпія Брова і просте і ще простіше, і місто порогів, і поцілунок жаби, і солодкі уста. Інші шість припущень були варіаціями на фантазію офіцієнта Каї. І його власної подумалося Ричерові. І, мабуть, теорії Ченк також. Люди відштовхувалися від самої назви і вигадували яскраві версії, які могли здаватися правдою. Жодних справжніх доказів не було. Нікому не було відомо ні про могильну плиту, ні про музей, ні про меморіальну дошку, ні навіть про легенду місцевих старожилів. Ричард ішов назад широкою вулицею, думаючи про одне, сон чи стрижка. Продавець запчастин відцвітувався першим. Він сказав, що, на його думку, він чудово впорався зі старим футбольним трюком. Цієї техніки його навчили багато років тому. Слід лише обрати гарну футбольну команду та хороший рік випуску, і більшість хлопців будуть занадто задоволеними, щоб щось запідозрити. За годину ще троє продавців розповіли таку саму історію, тільки вони не використовували футбол у розмові, але в цілому картина була зрозумілою. Однокий порт є в мотелі прийняв усі вхідні дзвінки, зібрав подумки всю інформацію докупи. Тоді набрав телефонний номер і, коли на тому кінці зняли слухавку, сказав. Вони добираються до нього через назву міста. Здоровань ходить містом і всіх розпитує. У відповідь він почув довгий тріск пластику, заспокіливий, медоточивий та переконливий. Він відповів. Добре, гараст". Проте голос його звучав невпевнено, і він поклав слухавку. Перукарня виявилася маленьким приміщенням зі всього двома робочими місцями, і за одним із них працював перукар. Він був старим, але руки в нього не тремтіли, тож ричера поголили, підстригли ножицями, коротко ззаду та з боків, із поступовим спаданням наперед. Його волосся було такого ж кольору, як і раніше. Так, уже не таке густе, як колись, але воно досі було на місці. Клопоти Парукарія не були марними. Ричар подивився в дзеркало і побачив себе досить охайного та причепореного. Стрижка вартувала 11 доларів, що здалося йому цілком прийнятним. Тоді він пішов назад уздовж широкої площі і перед мотелем угледів той самий розкладний стілець, який уже бачив раніше. Він і досі самотньо стояв посеред тротуару. Звичайний білий пластик. Ричар підняв його та поставив з правого боку від бордюру, на траву біля огорожі. Подалі від центру дороги, щоб нікому не заважав. Він обертав його ногою, аж поки той не потрапив під світло сонячних променів. Тоді Ричар сів на нього, відкинувся назад та заплющив очі. Він купався в цьому теплі. І на якусь мить задрімав на свіжому повітрі літньої пори, а це було другим із його найулюбленіших способів засинати.